Så siger jeg velkommen til Whistleblower TV Danmarks podcast nummer 7. Det er den 6. januar 2013. Og vi fortsætter lidt samme spor som podcast nummer 6, hvor vi snakkede om Nanylemme Tooth-bevægelsen i København, og hvordan den startede i 2006 med foredraget af David Ray Griffin i den Sorte Diamant. Så i dag, der vil vi fortsætte med en anden aktør i Nanylemme Tooth-bevægelsen. Thomas Og jeg har fået besøg af Thomas Velkommen Thomas Tak skal du have, Josef Selv tak Og øh, Thomas Thorems har været en, en stor del af, af de ting Vi har lavet i en bevægelsen Og derfor har jeg inviteret ham ind Og fortælle lidt om det Og fortælle hans historie I forhold til hvad der er sket og, øh, og jeg tænker vi bare skal springe ud af det Thomas Og, og, og, så, og så høre om Hvornår og hvordan at du bliver klar over At der er noget galt med efter september. Ja, det var i 2006 jeg sidder hos en god ven, og han vil vise mig en, en YouTube-video, han har set, og det er som skuespilleren Charlie Sheen, som øh, var på CNN, og blev interviewet om hans syn på eller nogle af hændelserne 11. september. Hvor der bliver rejst øh, øh, nogle spørgsmål, må man sige, og, øh, og jeg får også set bygning 7 falde sammen. Og bygning 7 er jo den syvende bygning i komplekse World Trade Center. Til dem, der ikke ved det, en øh, 186 meter høj bygning, der står om 310 meter væk fra de to tårne En gigantisk bygning med grundareal som en, en, en lille fodboldbane. En, øh, en jordskiftssikret bygning med egen bunker øh, på 33-metagen, som jo ikke blev ramt af fly. Jeg havde ikke hørt om den bygning, og jeg ser den falde sammen på en måde, der for mig var øh, underlig. Øh, jeg du? synes ja. Jamen, det ligner jo for mig en kontrolleret nedrivning hvad jeg også får bekræftet senere og øh, mig og min ven får set øh, nogle andre film en hedder In Plain Sight 9-11 In Plain Sight og en hedder Painful Deceptions øh, de ligger begge to med dansk tekst på YouTube og, og det bestyrker mig i at der er jeg intet ved om 11. september og og der er mange ting, der ser underlig ud i den forbindelse. Ja, og så, og så er det sådan, at øh, der er en hjemmeside, der hedder 11. time. Og den melder du dig til? Ja, det gør jeg. Øh, ja, jeg husker ikke, hvornår det har været i 6-7 stykker. Øh, måske senere, jeg ved det ikke. Men, men der får jeg jo, øh, at vi er vi jo nogle stykker, der, der møder hinanden. Og, og jeg bliver også klar over, at vi har en, en, øh, en dansk kemiker. Niels Arit hedder han, som afholder et foredrag om syd og, øh, og det, jeg så er så ud at se på, på Frederiksberg-seminariet, jeg tror, det var dig, der havde arrangeret det. Øh, og der ja, møder altså, jeg... Ja, det er det første. Og det er ikke 2008 først, ja, jeg, at jeg har arrangeret det. det? det skal nok være ikke. Ja. Og der møder jeg så øh, nogle af de andre, som har, har holdt ved øh, omkring militært foredrag også. Øh, gennem morgen så, så du er ude til det, det foredrag, og, øh, og så bliver du klar over også, at øh, du selv kan gøre noget? Ja, jeg tænker, det er jo et glimrende foredrag. Jeg får snakket med Nils, og bliver klar over, at, at den vil han da gerne afholde nogle flere af. Og jeg tænker, hvad kan jeg gøre? Og jeg kendte en nu desværre afdød gammel ven, som arbejdede i Østerbro medborgerhus i Aarhusgade i København, og jeg går derned og hører, der er mulighed for at kigge på faciliteterne og høre, om man kan få fat i et lokalen der, og snakker med Niels om mulige datoer og og VUPTI for være, øh, så også det stillet et foredrag på benet det mm. Og det har så været det første i faktisk en lang række på, hvad? 4-5 stykker, og har du talt på det? Ja, i Aarhusgade øh, er det blevet til en lille håndfulde valgfærd, øh, og, og stridbevis vis andre rundt omkring. Okay. Og udover det, så når lm går i gang med at lave nogle gadeaktioner, øh, og det er jo, jo Creasy, som jeg også håber, vi får snakket, om på, øh, snakket med på et, på et tidspunkt, som ligesom sætter gang i det her. Øh, der er ligesom en dato, hvor at, at man skal gå på gaden den 11. i hver måned. Øh, og det du er du jo også med til at støtte op om, Thomas. Øh, blandt andet er der noget med nogle flyers. Ja, altså det, det, det var jo rart det at møde nogle engagerede mennesker. Og Krise, som du nævner, var jo med til at holde de her foredrag Hjalp Pernille, som er grumme, som er Niels Reis' kone, med at sidde og tage lidt om tre døren og sætte i nogle bøger. Og, og vi finder jo ud af, at, at vi, skal, vi skal holde nogle aktioner. Vi øh, er meget entusiastiske på det tidspunkt også. Øh, og vi tænker, at vi vil lave et hver den elfte og, og, og, og gøre et eller andet. Øh, og det et eller andet, det bliver til at, at få lavet de her flyers, øh, vi kan dele ud, som øh, til synes og sidst handler om at få øh, de, de her aktioner centreret omkring det er og det, og det er en flyer, der er designet af Tamara Larfour, øh, som jeg har snakket lidt om sidst. Og det er noget, man kan printe nogle datoer ved øh, altså vi har fået lavet nogle hvide felter på. Ja, det er en ganske glemrende flyer i god kvalitet, som folk heldigvis kigger på. Og vi samler forbløffende få op af, i betragtning af, hvor mange vi har delt ud af dem. Og vi får også til de her øh, aktioner, vi begynder at holde, for vi frembragt nogle gadeskilte, nogle sandwich-skiltede. For det viser sig, at det, det, det hjælper meget, at folk kan se, at der foregår noget, og vi har nogle billeder, som de færreste har set af for eksempel bygning 7, øh, men også øh, tårnes kollaps og, og det, smittet stol og okay. forskellige ting. Og det, og det er jo dig, der, der størrer for de der skilte der. Kan du fortælle lidt om hvad, hvad, hvad, hvordan... Øh... Jo, jeg står for, for netop Århusgade øh, Medborgerhus øh, til det første foredrag jeg arrangerede, og ud foran er der sådan et sandwich og jeg tænker, det, sådan nogle kunne du godt bruge øh, til at bakke op omkring vores reaktion. Og jeg begynder at spørge kioskfolk, om de ikke skulle have sådan nogle, et gammelt skilt i baglokalet. Og, og spørge pænt, og i løbet af, af nogle måneder, så får jeg stablet en, en håndfuld af, af de her skilte på benene. Sådan. Og på de skilte sætter du så nogle billeder af Bygning 7 og World Trade Center under konstruktion og sådan noget på. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Og, øh, og de fungerer glimrende som som, som blik for. Øh, det er en øjenåbner at kigge på nogle af de her ting. Øh. Og de er jo også gode, når man lige hiver fat i en anden, og siger, hey, har du set Bygning 7? Så kan man ligesom... Der er nogle mennesker, der ikke tror på, at den overhovedet eksisterer, Jeg tror, man står og biler dem ting ind, øh, man bare skal tage en sølpebi og sætte på hovedet og flyve væk på sin kost eller noget andet, ikke? men, men... Øh, men her kan man så se den, man kan se, uh, hvordan den falder sammen. Og det er jo et glemmerende værktøj, når vi er på gaden, uh, at, at, at bruge de her skilte. her. Det, det er min fornemmelse, uh, at de har, de, har, de har været gode ja. det, her. Uh, det er sjovt at bemærke folks reaktioner. Uh, der er nogen, der har stået og kigget på de billeder i lang tid. Uh, med korslagte arme. Vandtru men, uh, men man ser det, man ser, hvis man ser det, man ser. Mm. Ja, fordi... Øh, <laughs> ja, hvis jeg, der er jo nogle glemrende bygninger af, af, af både Nord- og Sydtornes, hvor man, toppen er, er nærmest polariseret. Øh, og når jeg spørger især unge mennesker, endda børn, hvad det ligner, jamen, så er ordet eksplosion det, der vælter ud af munden på de fleste. Øh, dem, der er klar over, at øh, vi har med torner at gøre, mange af dem siger, at det er en bygning, der styrter sammen. Så, så man må, kan nogle gange revidere sin opfattelse af at kigge på tingene ved at glemme hvad det egentlig er man har fået vidt man, man har set ja det er også det at nogle gange bliver jeg taget i at, at kalde det bygningskollaps men, men spørgsmålet er om det for bygning 7 er det jo et kollaps men kamptorvene så, så spørgsmålet om det er noget der eksploderer ja, det, øh, ja. Så, men, men, men det kan vi jo også komme kom nærmere ind på øh, altså hvordan at du ser på, på, på de begivenheder, der sker øh, i 9 altså. Jamen, det, det, der går for mig, jo, det er, at der er jo ikke meget øh, meget snak om de, kring de her ting. Jeg husker, øh, eller Sina blev klar over, hvor den Lykkegaard tidligere, tidligere havde begået en klumme eller en artikel i Metro Express, hvis det også er i 2006, øh, fordi han har læst en bog af en... en øh, teologiprofessor i USA, der hedder David Ray Griffin, bogen hedder The New Pearl Harbor. Ja, der har han jo omtalt sidst, som også var den, den sorte diamant. Ja, præcis. Og, øh, og den får ham til at rejse nok spørgsmål til, at han skriver en, en, en, en klog om det. Og, og det øh, har han sikkert fortrudt, fordi at, at han fik jo læst og påskrevet, at, at, at det gør man ikke. Øh, i, hvad der glæder mig lidt, det er, at... at at han senere stiller op i Sune Holm en dansk dokumentarist, der hedder Sune Holm, har lavet en glemrende dokumentar, der hedder Den Sunde Skepsis, hvor man hører om den går fortælle om, at der ligesom er lagt låg på det her. Og jeg har da også skrevet nogle læserbreve og nogle ting. Det bliver så ikke optaget. Jeg synes ikke, der var fokus nok på det her. Og konsekvenserne af 11. september er jo på alle måder vidtrækende, og så omfangsrige, så er jeg synes, det er urimeligt, at ikke at graven mere af den sag, når det nu viser sig, at der er grund til mm. Jamen, der er helt sikkert, og det er også derfor, det er også grunden til, at vi sidder og snakker om det nu. Hvis vi skal komme tilbage til noget af det der materiale, som bliver delt ud i en egen lemtusbevægelsen i København, øh, så er der jo netop de her skilte, som hvis man har set os på gaden, så, øh, så, hvad hedder det... Øh, Jamen, så har hun muligvis også set skiltene, og så er det jo dig, der har, har slet dem med. Der er de her flyer, som jo efterhånden, nu sagde jeg sidst, anslår omkring 120.000 flyer, så er der er blevet delt ud, øh, i hvert fald blevet lavet, og så er der lidt tilbage nu. Øh, men der er jo også de her DVD'er, øh, og det kan være, at man skal, skal starte helt ind på, på, på i eftertime, og så siger at i eftertime øh, er jo et forum, netop for, hvad, hvad er der, 6-7-800 mennesker på et tidspunkt, øh, øh, og der samledes der også nogle penge ind. Ja, det var også et samlingssted, øh, og også meningen at være et sted, hvor folk kunne, kunne finde hinanden, om man så må sige. Og noget af det, vi fandt ud af, at vi godt kunne bruge, det var en DVD-duplikator. Altså, udover at der blev samlet penge ind til Flyers, ja. så blev der selvfølgelig også, og der, der selvfølgelig også nævnes selvfølgelig Michael Højgaard, som, som kommer over fra Fyn af, øh, som, som er med i det her, med at få, få, få, få bragt de her Flyers på banen. Men, Ja, undskyld, det har Og så, så blev der samlet nogle penge ind, ud over til nogle andre projekter også. Jamen, det er rigtigt. Vi, vi, vi, vi, vi måtte, vi skulle, det er jo, så vi kan komme ind på at se, måske en den informationskrig her, så vi synes, vi skulle informere noget mere. Og en af de måder, vi fandt ud af, at vi kunne gøre det på, bare ved at, som sagt, lige at DVD'er ud. Lad mig nævne, at Nils fik tilsendt en, en dvd som han fik set på et tidspunkt, hvilket var med til at få hans øjne op for, for de her begivenheder. Så, så det, det kan noget. Øh, og det er vi får samlet ind til den her. Øh, og det er rigtigt, det er mig, der, der den har DVD-duplikator. Er... DVD ja. og, ja, og, og jeg begynder at jeg finde ud af, at dem kunne jeg da godt tænke mig, at indgå i Nils Haralds fordrag, og så man fik en DVD med hjem, når man havde været til det her fordrag, med, med yderligere materiale og og, mere til og Og der kostprisen på den her DVD er omkring 2 kroner, så, så uh, er det jo hurtigt gjort. Ja, der kan ligge en 5-6-7-film på, eller sådan noget, ikke? Og det der er der skiftet lidt efter hånden, sådan... Ja, ja. men vi prøver at holde det med, med dansk tekst og tale. Ja. Og ja, der har været mange forskellige ting. På så hvis der er nogen, der har været til Nels Harge-foredrag, og de har fået en DVD i hånden, så er det dig, der har lavet den. Men nu af det, så bliver de jo også delt ud til aktioner. De er også blevet delt ud til auktioner, øh, ved, ved flere lejligheder, der... Øh, det er ved årsdagen i hvert fald. Ja, jeg synes, der var et årsdag, hvor du lavede 1000. Ja, øh, der blev samlet lidt ind, og jeg lagde selv i, og, og vi fik delt, ja, jeg tror, jeg lavede 12, ja, 12 der, der var vist lidt tilbage. Ja. Men, men, men, men det, er, det, er jo, det er for os tilfredsstillende at, at føle, at, at vi gør et eller andet øh, for den sag. Så man kan sige, at der er i hvert fald blevet pumpet en masse info ud fra 1912-bevægelsen i København, og noget af det materiale, der er blevet pumpet ud, eller hvad man skal sige, lagt, lagt arbejde i, det har du i hvert fald stået for. Øh, Udover det, så øh, har du jo også fået tryk for forskellige banders. Ja, øh, ja, ja. Jeg, går på, jeg tror, det er på Vistaprint i hvert fald køber nogle forskellige så Architects and Engineers for 9-11 Truth havde dejlig dejligt stort banner, og på det tidspunkt, der, når man kiggede, så så man jo, at der var auktioner rundt omkring, og det er der for sit, for det stadigvæk, i, i byer rundt omkring i verden. Og, og Mange af dem havde det her banner fra Architects and Engineers, som, hvor der stod, at der nu var 1.500 på det tidspunkt arkitekter og ingeniører der stod frem og, og, med, og der skrev under på en erklæring om en, en ny undersøgelse, tattet over 2.000 øh, Og det var med til at synliggøre de her aktioner. Øh, så det fik vi også investeret i, og, og har været til stor glæde ved de her aktioner, vil jeg sige. Ja, det vil sige også, at ja, blikfang, øh, jeg blikfang til mange ting, og, og du har jo også været med til rigtig mange aktioner, været på gaden og, øh, og, og støttet op. Så... så der kan man i hvert fald ikke komme udenom en eller anden tut vil jeg sige. Men der sker jo flere ting. Men noget, jeg lige vil tage, godt kunne tænke mig at spørge dig om, og som jeg også snakkede om i podcast 6, var jo, at inden på den hjemmeside, der hedder Javsle Team, som ligesom var et, et kommunikationsforum, øh, kommer der jo ja, flere og flere mennesker. Og, øh, og, og der er jo nogle modstandere, kan man ligesom sige, som prøver at ødelægge det arbejde, det, de aktiviteter, som man laver, Øh, og de kaldes jo med, med flot ord for, for det bonker og det er jo ikke fordi vi skal bruge... Normalt sætter vi faktisk aldrig rigtig fokus på det, det er, noget, det er sådan en udskrevne regel vi har lavet i, i en Tools bevægelsen i København, at dem gider vi ikke bruge tid på. Men lige nu, synes jeg for, også fordi vi skal dokumentere, hvad der, hvad der egentlig ligesom er sket i, i tiden før, og hvad du har været med til, øh, så er der det her begreb det bonker du kan være hvert fald lige skal de definere det først, før vi snakker om, hvad det er, der egentlig sker inde på hjælp. Kan du prøve at fortælle mig, hvad er en debunker for noget? Jamen, en debunker i, i den her sammenhæng er en person, som prøver at skyde 9-11 Truth-bevægelsens øh, argumenter ned. Men, men, men 9-11 Truth-bevægelsen har egentlig ikke mange argumenter på den måde. Øh, Man påpeger nogle fejl og mangler i den officielle forklaring. Så det er jo egentlig ikke... Øh, også man skal kigge på, man skal have en god sag. Øh, ifølge de her debunker har vi en sag, der, der, der er virkelig dårlig. Øh, jeg vil mene, de karakteriserer den på linje med, at vi mener, at månen er lavet grøn ost. Øh, det, det er en dårlig teori. Men hvis vores teori var så dårlig, ville de her mennesker næppe bruge så meget tid på os. Og nogle af de ting, de gjorde, var jo at oprette øh, falske profiler. Ja, fordi de, de gør det på et tidspunkt, at de begynder at infiltrere i 11 timer, Ja. med falske profiler ja. ja. Prøv at fortælle om det. Jamen, øh, man kan jo oprette en profil med, med, med navn og et billede og, og, og kalde sig hvad som helst hvor som helst. Og, og det er jo fint nok, men når man i den ende kalder samfund, udgiver sig for at være en anden person, som eksisterer, som har nogle standpunkter omkring det her, så, så, så er det måske mindre færre. Men de forsøger jo at, at, at dreje debatten i en anden retning. Eller fortæller os, af, af, af stort set, at det, vi, vi siger at jeg er forkert, for nu er gør det meget enkelt. De bruger blandt andet et pseudonym eller et, et andet navn, der hedder Yves. Kan du prøve at fortælle lidt om Yves-sangen? Ja, altså. ja, altså var det ikke Thomas Kro? tror jeg? Jo, altså det, det er rigtigt. Der er en, en, en af de her debunkere, som går langt tilbage. Som, det er sådan, at ham, der starter i 11. time, han hedder Brian Flø, og øh, Og da jeg kommer ind i det i 2008 cirka inden i naturforvægelsen, in, in, in, in, in, in, in så har Brian Fløv på forhånd snakket med den her mand. her. Thomas Crow, han, er, han er jo indbegrebet af en debunker, kan man sige. Man, der er ingen af der ved, hvem han er, øh, om man er en rigtig person. Han er bare på internettet et navn, som modsiger stort set alt. Jeg ved, at andre folk også møder ham i andre debatter omkring andre emner. Så han er sådan en, der bare kun holder sig til officielle forklaringer, kan man sige. Og han er jo en af dem, og han starter en, en blog på TV2, der hedder Cook Watch. Ja, Cook øh, må den her sammenhæng med, at man er skør. Og Watch, det er det, altså der er behov for at kigge. Ja, de prøver jo at, at få os til at se skøre ud, ikke? Ja, ikke? Og, og, og, og det tager de jo så med, at det begynder som sagt at lave de her falske profiler og, og skrive ting som, lad os sige det, er bare sætter det luxisk skimpensel det er det, det, de gør. Øh, ja, fordi hvad er det yds? Jeg kan ikke engang huske, hvad de kalder ham til efternavn. No. Men hvad er det, den... den altså... Jamen, han begynder at sige, at, at, at, at, at, at teorien omkring nanotermit er useriøs. Jeg tror, han får kaldt Stephen Jones, en af de første, der skrev om de her ting for et røvhud, uden egentlig at forklare hvorfor. Og så hælder han mod teorier af en, en, en, en dr. Judy Wood, som mener, at, at tårnene øh, blev bragt ned ved hjælp af et space energy weapon som ingen rigtig ved hvad er der er ikke rigtig hold i de her teorier hvorimod at vi står med en videnskabelig rapport der påviser reaktiver i, i støbet fra World Trade Center så det er en fordrejning af, af diskussionen og det forsøger vi at gøre opmærksom på og det bliver ikke nogen rar. nej det kører, kører sådan en debat over flere uger tror jeg Ja, øh, og de begynder så inde på på at, at prale med... Nej, det var vist ikke... Ja, jo, altså jeg, jeg kan huske, at jeg googler øh, et eller andet med ham her Yves, og lige pludselig finder ud af, at han faktisk sidder inde på CookWatch, og, og praler med, at han har infiltreret i eftertiden og, og han poster de her ting. Og ja. der ligger det jo så op... Der, altså det er jo en infiltrationskrig, kan man ja. ligesom sige, der foregår der. Ja, altså det, det er klart, at når man... Og det vil jeg medgive, når, når man kigger på både optagelser og billeder, men især optagelser af de to tårne, der styrter sammen, så er det meget svært at forklare, hvad det egentlig er Den forstøvning, der foregår, er svær at forklare. Vi ved, der har været det her nanotermik, men der kan jo også have været andre sprængstoffer for i. Men samlet set, står vi alle sammen og undrer os over, hvordan i et verden det kom ud på den måde. Og, og så er det jo rart, at man kan opfinde øh, et supervåben ude i rummet, der kunne ordne den sag. Der. Det, bliver, det bliver jo en nem og hurtig teori. Og, og derfor forstår jeg måske godt at folk kigger på den men, men man skal jo ikke kigge lang tid på, på den teori før man finder ud af, at der er ikke i den og det er en distraktion mere eller mindre øh, og for at få miskrediteret hvad Judy Wood også gør øh, det videnskab, det seriøse videnskabelige arbejde der er lagt i de offentliggjorte artikler og der er jeg jo enig altså jeg er enig i at når man har kigget rigtig meget på beviserne, som vi begge to har gjort du har også kigget rigtig meget på det øh, så udløber det ligesom en masse ting og det gør, at man meget hurtigt finder ud af hun er svært at tage seriøst. Jeg skal selvfølgelig ikke lægge ord i munden på andre folk, for at mig selv finde ud af, hvad de tror. Øh, men, men for mig er jeg helt enig med dig, at det virker som en, en, en afvigning. Og det er jo også altså det i og med, at det er de her der de prøver at køre ind på det her energivåben, så kunne det i hvert fald tyde på det. Vi har også en anden fyr, der kommer ind på et tidspunkt, som hedder en, en billeder af en ældre mand, som hedder Knud Eber. Jeg kan fortælle ja, om det der med Knud igen. Altså, det gik jo så op, jeg tror, det var Lars Vestmand der, der hurtigt så, at Knud Eber og anagram for får netop debunket. Og, og der bliver bare ikke skrevet noget seriøst omkring det her, de her ting. Og, og det får folk til uh, af en eller anden grund, fordi der er mange følelser involveret i det her. Og, og mange vil jo gerne uh, finde nye ting, og, og der, der er mange årsager til de her ting. Men man kan godt gå ind og, og og præg til nogle debatter, og få dem til at ud af sporet, og det var det, vi oplevede. Og det oplever man jo også i de fleste tråde, der ligger i blogs, eller ved aviser. er, det, er det, som rigtig den samme håndfulde mennesker, som er inde og indelyst, og, og gentager sig selv, øh, og stiller underlige spørgsmål, som er uvedkomt, øh. En af de ting, man også oplever, det er, at der kører en chat ude i, i siden. Hvis man skriver noget den her chat her, kan de finde på at kopiere det, og så simpelthen lave et helt indlæg inde på den her Google hvor man så bliver hængt ud for, ja. for sine udtagerne. Ja, så folk blev skræmt, de var bange for at blive hængt ud og lader det er gjort, så man må, på den side kan man sige, at de måske har lykkedes på at få nogen til at synes, at det her ikke var, var værd at have med at gøre. Det skaber i hvert fald noget uro og, og, og sådan nogle ting, og man kan sige, at vi har nedlagt de her blogs i dag, så den findes ikke længere. Øh, men egentlig ikke for, fordi vi skal bruge så meget tid på dem, de er bare en del af det og, og det er ligesom om, at man kan sige, at United i København har sin bedste år i 2008, 9, 10 stykker. Øh, og så begynder det sådan ligesom at, at æbde ud. Nok ikke kun, eller i hvert fald slet ikke kun på grund af de bunker, men på grund af en masse andre ting. Øh, som sker ind på øh, i eftertimer, som sker derude. Og, og man kan sige, når, øh, i og med, at nej, i eftertime ligesom går lidt i stå, så har vi jo stadigvæk hinandens telefonnummer, og vi kommunikerer stadig med hinanden, så når i København kører videre autonomt ved siden af hjemmesiden, kan man sige. Men hvis vi skal lægge de her, øh, det her debunker infiltration lidt til side, øh, så er det jo sådan, at udover at du har været med til at skaffe flyers og skilte og DVD'er og sådan nogle ting, så er du ikke, ikke bare på gaden. Så når du kommer hjem, så, så laver du faktisk også nogle andre ting. Øh, du klipper nogle film, nogle små øh, film, og det bliver jo til større og større. Kan du starte lidt om, eller snakke lidt om, hvordan starter det ud det hele med at lave de her film her? Jamen, jeg eller tror, øh, små videoer? Jamen, øh, det, det starter ud med, tror jeg, at jeg får lyst til, at der er et andet klip, jeg vil uploade. Øh, og finde ud af, at det gør mig så bedst på en, en youtube kanal. Øh, og så hiver jeg... Øh, relevante klip ind. Og pludselig falder jeg, jeg tror første gang, jeg, det, det du måske hensynede til, det er, at jeg, det går op for mig, der ligger nogle klip fra dansk tv på Bonanza, Danmarks Radio hjemmeside. Og jeg har faktisk læst om det, men har ikke reageret på det, men, men anden gang, der tænkte jeg, at det må jeg da ind og kigge på. Og der det er så, som sagt, Danmarks Radio Bonanza under begivenhed, tv-sektionen. Der, der ligger timer fra dagen live. Jeg var inde og kigge efter dem her for, for nogle åndes uh, tid. Sådan noget, sådan noget. Det synes jeg, ikke, at jeg ikke kunne finde dem. De ligger de der stadig? Øh, det ved jeg ikke. Det kan være, fordi du ikke kan finde dem. det, ja, det, kan, det, det, det kan være. Det, ved ja. jeg. det vil jeg tro, de gør. men, okay. men, men hvem ved. Det ja. kan være, men, men i hvert fald, du finder, du finder de der timer med bonanza. Det, øh, det gør jeg. Og Danmarks Det gør jeg. Og der bliver sagt nogle interessante ting, synes jeg. Jeg vil sige, at et par af klip, har jeg set før på YouTube hvor de gik under navnet øh, Bumperne, der forsvandt først uploadet på en nu forsvundet dansk side der hedder terrorise.dk og det er jo fra, blandt andet kal Hildingsø der, der øh, den efter september øh, i sin egenskab af, af, af, af tidligere natoship øh, udtaler sig blandt andet om den teori der meget hurtigt opstod med Osama bin Laden skulle have noget der at gøre mm. hvilket han i, i første omgang ikke på nogen måde kan forestille sig der er en, en kommandør for Forsvarsakonomi, Jens Claus Hansen der taler om, om sprængninger øh, og bomber i de her tårn der er nogle ting, som er værd at, at, at, at kigge på mm. øh, så jeg får lavet øh, flikket en lille film sammen som jeg kalder øh, Nyt krav undersøgelse til for Dansk TV øh, og den, øh, den cirka 50 minutter Ja, cirka 50 minutter, hvor jeg vist også får flittet lidt ind med Jan Utson søn af Jørgen Utson øh, arkitekten bag Oberhuset i Sydney øh, men, men ellers, øh, overvejende dansk materiale, der kom også et klip fra TV2 News, hvor Niels øh, var inde og snakket tror det var den 6. april måske i øh, 1 april, i 2009 ja 6 april, der er 2009 øh, omkring den her videnskabelige rapport det, det er mærkeligt, det, det underlige ved det klip er, at det bliver kun vist én gang, øh, hvor TV2 News ellers øh, bruger et klip ganske ofte. Men det var altså blevet optaget gæld, så det, det runder film med af. Øh, og for at vise, hvad der bliver, egentlig bliver sagt, og der bliver sagt andre øh, interessante ting. Øh, den dag, Dansk TV til september 2000. Ja, og der er også en der, hvad det nu hedder, en der øh, tv verden, som ser tårene spræng. Ja, du tænker på Camilla Gregersen som ja, senere øh, tror jeg hun Ja, som snakker om, om kæmpe eksplosioner, og om hun ser som et tårnet eksploderet, det, det ser hun flere gange. Og der er forlydende om, om, om masser af, af bomber, og det er også det, man kan høre i som øh, om bomber i tårnet. Og Efterfølgende, når man samler vidneudsamlet fra, øh, hvad der skete i USA på det tidspunkt, på gadeniveau, så har der jo været eksplosioner før under og efter flyene, rævner de to. Mm. Ja, fordi det, man, man, man hører jo netop de her studieværter, uh, lidt Brink på TV2, uh, på DR, uh, Jens Navntor, der Torsten sidder, og Torsten Jansen sidder, og for den sags skulle også rammer Bo, så og snakker om de her ting her. Det gør det. Men jeg kan huske, at, at, at, at hvad hedder det, du var ikke helt tilfreds med den her film her, uh, efter 50, at, at de der 50 minutter, men på, allerede på det tidspunkt, for jeg kan huske, at jeg hjalp dig faktisk allerede med, med nogle ting. Øh, med hensyn til den film, spørger jeg mig ikke lige, hvad det var. Men det kan være gennemsyn af, af, af filmen. Og der kan jeg huske, at du siger, at du vil lave en film, der hedder, øh, hvad hedder En, en selvopfyldende profeti. Og du egentlig også ville have kaldt den En selvopfyldende profeti. Øh, så du gør jo det, eller, eller du, du vælger at sige, nu, nu fortsætter vi. Altså, vi, vi frigav jo en her i 2013 og det er jo dig der har lavet primært den her film her hvor du bygger videre på den gamle film kan du prøve at fortælle lidt om det, det arbejde som vi har lavet med, eller du, du er jo executive producer kan man sige og så er jeg associated men, men hvad er det du går i gang med med den her film her jo men på det tidspunkt der har Autokrom lavet øh, en film, der hedder 9-11 Fogelder Faktor, 7-9-11 Fogelder Faktor. Yeah. Ja, ja den kommer i 2008, ja, og det er den første danske film herhjemmefra, som indeholder uh, 10 kendte danskere, som uh, kommer med deres... Uh, uh, uh, men, uh, men altså, jeg har lavet det her med Clifford TV, men, men uh, det går op for mig, at jeg får lyst til uh, at, at forlænge det med, med noget. Ja. Af, jeg mener også, at den der Otto K. film den er der også med i... i der, der, der er lidt med derfra, ja. ja. Øh, men jeg synes, der mangler lidt om, om begivenheden i Shanksville, Pennsylvania, hvor et fly angiveligt skulle være styrtet ned. Og der mangler også noget om Pentagon, hvor et fly angiveligt skulle være øh, flået ind. Og øh, jamen, der, der gik det mere på at finde et klip med, med dansk tekst, eller selv lægge tekst på, på nogen, synes jeg, relevante klip. Nu er jeg jo på anden måde en nuvise ud i det her, og sidder med Windows Movie Maker, og har mange dårlige undskyldninger, men, men, men jeg sidder og, og bruger forholdsvis tid på det her, og, og, og, og laver op på det, og gemmer projektet væk, så der går tid før. Det der går, for, ja, der går og, faktisk to år. Og, der, ja, og, og, og det er simpelthen fordi, at jeg har sådan sammen. Det tog simpelthen fartid. <laughs> øh, altså, jeg kan sige, jeg, jeg tror, det sætter den der udgave til mig. 50 forskellige udgaver i hvert øh. fald. Ja, fordi det begynder at blive, det begynder at blive teknisk rodet. Den, altså, den opfører sig ikke ordentligt, når man gemmer film. Så er der klip, som plejer sig sammen på en anden måde, og nogle lyde, der ikke burde være der, og og det er virkelig irriterende. Ja, altså, det, det, er, det, er, det er virkelig irriterende på, på så mange planer, så jeg nogle gange går i stå på det og, mm. og, og mister modet. Men, men, men du er flig til at sparke til mig, og i forbindelse tror jeg, bare det ikke med forbindelse, men i tage et øh, retssag mod Søren Vilmos, at, at, at, at vi jeg tænker, at nu, nu, du siger, at nu skal den ud. Ikke? Jeg kan ikke huske, jeg bliver i hvert fald træt af, at nu skal ja, jeg, jeg den ud. Jeg bliver tænker, træt er af... af, i October, af i hvert fald, ikke? Okay. og, og, og så, ja, så sætter vi simpelthen hårdt ind, øh, tre måneder tager ja, ja. det hardcore øh, og for reward. at gøre en lang historie kort den, den, den kommer ud i en midlertidig version ja. og det gør den øh, flere år til. den er, om jeg så må sige, ikke helt færdig men der, der er nogle vigtige andre ting øh, øh, som, som, nogle, nogle få rejelser som, som, som dog er vigtige mm. den kommer ud alligevel, og det kan man jo mene om ved det gode ved det er jo, at, at jeg synes, at den er blevet øh, godt modtaget af, af flere mennesker. Jeg kan ikke se på den længere. Men igen, det der var vigtigt for mig, det var at, at samle trådene fra hvad sker der på dansk tv? Vi har jo navntaftet, der snakker om, om Pentagon. Man hører fra dansk tv, at flyet er styrtet uden for bygningen, og man hører, at den er styrtet inden for bygningen. Og der mangler vi jo så efterfølgende at finde ud af, hvad sker der med det fly. Det er der ikke blevet talt meget om. Men bliver nævnt af Rangørup Ruben andet. Øh, og så tager jeg fat på at viser klip fra, øh, fra andre film, mm. og, og sætter som sagt tekst på lidt øh, med hvad det egentlig var. Ja, for det er samme klip af mange forskellige film. Det er blandt andet de bonanza-klip, du har der. The Geist, øh, hvad hedder det? Øh, Night in the Mysteries. Mysteries ja. øh, Expert Speak Out. Architects øh, and Engineers for Night like in the Truth. Ja. Øh, Ja, det det jeg prøver at holde lavede en, en halvandetimes du må tage med dansk tekst med, med, med de her ting og, og, og det, det er den opdagt altså jeg, jeg og alle de der danske tekster der, de var rå jeg tænker det også de jeg sige, men det er ikke det ikke alle, alle alle teksterne vi kan gøre noget ved. Der er nogle af, nogle af teksterne er simpelthen overført, og så er der, så er der klip i, Men men jeg vil sige vi går det jo minutiøst igennem, altså flueknæpper simpelthen det her, ja, øh, det, det er til døde næsten. Ja, det er det, Man kommer af at punktummer og ordklasser sig, men det kommer i hvert fald ud, og, og nok om det, et eller andet sted så kan man sige, den har jo altså nogle kvaliteter, øh, den, den ligger ud med 40 minutter af... af hvor du blev stillet den efter september 2001, stillet nogle spørgsmål på Dansk TV, ikke? Det får man sige. Og, og, og spørgsmål, som, som jo stadigvæk er ubesvaret, og som flere af de medvirkende ikke har lyst til at, at udtale sig om i dag. Hmm. Ja, og... Ja, altså... Man kan sige, at det, det, den har, det der ligesom er filmens forsøg er jo, at den ikke kommer nogen konklusion. Den, den lægger bare nogle spørgsmål ud, og så siger... Hey, øh, i det hele taget, er den officielle forklaring, fordi man burde ikke være i tvivl om, når man har set den her film, at der i hvert fald burde, mul er stor mulighed for, at der var sprængstoffer. Der er jo masser af viden til bomber og sådan ting. Det, det må man det. sige. Ja, og så allerede der krakulerer den officielle ja. forklaring, kan man ligesom ja. sige. Og så kan, må man jo selv finde ud af derfra, så hvad man så tror på, om man vil tro på, øh, hvad var det kaldt, space energy weapons, ja. eller, eller, eller hvad man vil tro på. Ikke? Ja. Du var lige kort inde på Nils Heids øh, retssag, det kunne godt være, at vi lige skulle... Øh, Tag og vende det, fordi filmen kommer ud, den kommer ud i, øh, som jeg husker den 22. juli 2013. Den kan ses på, øh, på YouTube, hedder 9-11, en tidopfyldende profeti. Øh, den ligger også på archive.org, øh, hvor man i øvrigt også kan høre de her øh, podcasts. Og, øh, men der er jo også den her, og det kunne være, at vi lige skulle vente lidt, den her retssag med er Hart. Øh, kan du huske, hvordan det starter det? Jo, det starter ud med en klumme, der bliver skrevet i weekendavisen af Søren Vildemus. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, det er en udstilling i Den Sorte Diamant øh, om nogen folkemord. Øh, og det er særligt. Så fatter Søren K. Vildemus fra brystet, at det, det hele taget kan finde sted. Og han øh, sammenligner i, i den forbindelse, så siger han, at man kunne lige så godt invitere Nils og de andre tosser øh, fra Tuls bevægelsen med, og, og så nævner han også øh, sammenlignet med, med kreationistiske plattenslager og holocaustbenægtere. Mm. Og det er ligesom i den sammenhæng, Nelsaret bliver trukket ind øh, blandt tosser, øh, kreationister og, og holocaustbenægtere. Og det vil Nelsaret jo ikke have lavet sidde på sig. Da han synes, der, det kræver øh, et eller andet, der kan støtte op omkring det. Øh, han taber ganske enkelt rettil øh, da der er er rammer for ytringsrydigheden Jamen, det kan være at vi lige skal starte med altså, det er jo egentlig, medierne prøver at snakke om at, at, at, at det er ordet tosse Hvis spørger man neds har til så er det jo faktisk ikke ordet tosse det er det her med at blive som videnskabsmand blive ja, ja. hængt ud som kreationistisk ja, ja. pladenslager, og det er det her med også at blive stillet i, i forbindelse med holocaustbenægtelse ja, ja. ja. og der skal vi måske lidt ind omkring, om, omkring alt det her latterliggørelse som, som vi jo oplever og har oplevet gentagende gange også på internettet og andre steder som jo netop prøver at sige at vi er ligesom holocaustbenægtere og jeg vil sige det, det, altså, ja, som jeg opfatter det, så får Niels bare nok fordi vi jo er blevet kaldt det før han får bare nok, og nu er det blevet trygt i en avis øh, og, og den her Knudsen, hvad hedder hun, øh, der, har, der, der er chefredaktør øh, nu må det altså stoppe ikke? og det er derfor han ligesom sætter foden ned han stævner så weekendavisen for en jurier, og øh, paragraf 60 26, 267 skal det være. et eller andet i hvert fald. Og så øh, kommer vi jo ind i retten, og der er vi begge to til stede. Hvad er det, der foregår i retten, kan du forestille lidt om det? Jamen, øh, det er jo øh, sådan, at covid er, er repræsenteret af øh, en advokat, og øh, Nils Heidt er repræsenteret af sig selv. Og Nils Heidt har så lagt sig på grund af de her tre ting imod Søren Kåben Vilmus, ja. Ja. Øh, og der, er jo, der er jo ikke så meget andet at sige til det, end at, at Søren Kåben Vilmus advokat indleverer øh, en, var nogen der har sider? Ja, 54, side. 54 sider. 64 øh, sider. Efter, faktisk på dag efter fristen over indsendt materiale. To dage før, uh, skal stå ja, i byretten, indsendes ja. han det her. Ja, her. Ja. som egentlig ikke er givet, men men men det læser faktisk de her øh, tekster. Ja altså, altså det er ligesom de dommer accepterer det. Fordi fordi det ja. der. Ja. Øh, men det er ikke noget officielt forresten. Men, øh, men men Hart finder jo nogle punkter i det her som underbygger hans påstand, nemlig at det er op til sådan en covid at komme med nogle relevante henvisninger til øh, en, en videnskabelig urejlelighed for eksempel. Og øh, han bliver jo spurgt, om at han har læst Nilsheits videnskabelige rapport, hvilket han siger ja til. Og så spørger Nilsheit, om om Søren K. Vilmus besidder nogle videnskabelige forudsætninger for at forstå rapporten. Og dertil svarer Søren K. Wilmog nej. Så, så han har faktisk ikke noget øh, udsættet på Nilsheits arbejde. Og i den forbindelse er det jo måske lidt urimeligt at sætte om i boks med kreationistiske planlægninger og holocaust det er jo ikke nok. Nej, og man kan sige, at noget af det, som Niels også får ud af den her 64-siders øh, materialesamling, øh, er jo, at der er skærpet ytringsfrihed for pressen. Pressen skal, kan faktisk ikke bare gå ud og sige et eller andet. Hvis pressen skal gå ud og angribe en anden person på den måde, som det er sket der, så skal de kunne bevise, at de har lavet et minimum af research Præcis. i forhold til de her ting. Og, og det kan de jo heller ikke påvise. Det, der så er mærkeligt, det er jo så, at da man så går de her 30 dage, dommen skal falde, Øh, så er hvad hedder det øh, så øh, så slipper han alligevel han slipper netop under det her med ytringsfrihed det, det gør han og, og, og på grund af landet så ser vi jo øh, Lars Trier øh, i retten med, hvem er Lars Trier øh, han er jo han er ikke kant skidt hvem er journalist han er journalist for politik, ja? ja. eller bare i hvert fald nu er vi fra Tyskland. Ja, han er, han er andet, og kommentator. Er du til Ja, det er en kommandør til Tågen. Og har lige lavet nogle udmærkelser ting. Men i den her forbindelse er han mødt op i, i retssalen med en, en, en, en stor søbebjergsat om hans søn. Og det er måske ikke meget passende, hvis det nu er, at man siger, at folk, der tror på konspirationsteorier, øh, af nogle søbebjergsatte. Fordi udgangspunktet her må være, at Lars Trier Monsen, tror på den officielle konspirationstid. Men, men, men det jo virker jo ikke seriøst for voksne mennesker, altså at, at tage en sødpapirshat ind i ret. Når vi snakker om mordet på 3.000 mennesker, og en videnskabelaget rapport, ingen kan forholde sig til, så er det bedste, deres presset kan gøre, det er altså at hænge manden ud og tage en sødpapirshat på hovedet. Det, det er skammeligt. Og jeg kan huske, at jeg endte faktisk ikke, at hvem han var. Jeg lægger bare mærke til, at der sidder den her surferdyb med øh, blondt, afbladet hår, ned til skuldrene, og han har den her sølvpapirshat på, på skødet, og tilfældigvis har jeg min mit kamera med, øh, og da vi så kommer ud af retten, så, så tænder jeg mit kamera og spørger ham, hvorfor han har den her sølvpapirshat med. For øh, får nogen en okay video, så vi jo også vi får, får, får lavet en video, som altså, at gå ind og, og se, hvad hedder den, Niels Haidt stævner øh, weekendavisens sølvpapirshat i journalistik. Ja. Og der kan man jo se, at han står med den selv og forklarer, hvorfor han har den her med Ja, øh, og så har øh, så kun Vilmos heller ikke nogle kommentarer gjort. Nej, og så smutter han afsted. Ja. Øh, og den her retssag, den er jo så øh, Nels Taber, han, skal, så, han bliver dømt til at betale sagens omkostninger, de 15.000 kroner. Der er øh, en øh, Pernille spørger mig faktisk, efter retssagen, øh, om, om er det muligt at sætte en, en, en, en, en, en indsamling i gang? Og jeg siger, at det, det er jeg sikker på, at det kan, det kan vi sagtens gøre. Øh, over i Aarhus sidder der to personer, der hedder Paul og Lyre. Øh, de ringer til mig og spørger, tror du, vi må sætte en, en indsamling i gang? Og jeg siger, at det er jeg helt sikker på, at I gerne må. De sætter en indsamling i gang, kære og i løbet af 10 dage så har vi samlet 18.000 kroner til at dække de her sagsomkostninger. Sagen bliver anket til landsretten, og det er faktisk det, vi står nu. Det er det. Øh, og det bliver, det bliver lidt mere spændende den her gang. Øh, nu, havde, nu mødte arkitekten Jan Utzon op, for at støtte NETAI. Ja, øh, ja. I byretten, ja. Øh, og, og, og der mangler ligesom fagfolk på den anden side. Men øh, det kommer der, hvis den her gang, uden jeg vil sige mere om det, så, mm. så det skal nok blive mere interessant. Ja, altså det... det det er jo en af de spørgsmål, man kan stille sig, fordi der er jo vidt lige blevet holdt mange øh, foredrag. Øh, Niels har holdt over 200 foredrag, der er blevet delt tusindvis af flyers ud, måske op omkring 10.000, 120.000 flyers anslår jeg cirka. Om ikke, hvis ikke de er kommet ud, så kommer de ud. Øh, så der er jo masse info, der er blevet spredt, masser af videoer. Min indsats har primært været på internettet, hvor jeg har spredt masser af videoer, øh, masser af information. Så hvor bliver det alle sammen af, de her mennesker? som også... Jamen, jeg, jeg tror egentlig måske, at mange af dem mangler koblingen øh, til at forstå, hvilken indflydelse de virkelig har på dagens samfund, og især på fremtidens samfund. Jeg er overbevist om, at hvis de havde den samme fornemmelse af det som mange andre, så ville de reagere noget mere på det. Man kan jo dårligt komme igennem en dag i nyhedsmedierne uden at af sætningen, at det er skyldset også efter september og tid efter efter september. Og de tiltag, verden har oplevet, øh, har ikke været behagelige, øh, og mange af dem umenneskelige. Du plejer at nævne en film fra hvad der, med Eva Schmidt, der hedder, der var engang i, ja, en øh, en i retsdag. Ja, hun nævnte en kommentar fra Danmarks Radio, der var engang i retsdag. filmen indledes jo med øh, billeder af fly, der flyver ind i tvillingsårne. For det, det er jo startskuddet på den nye æra, som er de her evige krige mod usynlige fjender og begrebet terror. Øh, ganske kort ved lidt statistik her, at, at der dør altså fire gange menneske, flere mennesker på denne jord af lynhedslag end af terror. Og der flyver flere folk allergiske reaktioner over for piner, så jeg vil slet ikke snakke om, hvor mange der dør af håndkøbsmediciner. Men det er jo altså så mange flere end, end, end, end folk, der dør af terror. Det er farligt at køre ud af en mørk landvej i Jylland, der dør, Hvad er der døde i år i trafikken i Danmark? Var det 180-200 eller noget. Det laveste, okay. laveste tal, de hører de, i, i mange år. Ikke? Mm. Men det er stadig flere, end der er døde af amerikanere på grund af terror efter 2000 år. Ja, det er jo altså. civile altså. og civile på grund af terror. Ikke? Ja, ja. Der så er der kommet for... de her krige, ikke? og og det uh, The Patriot Act, ikke? og herhjemme kom terrorlånen, normaliseringen og overvågning, ikke midt som jo nu alle folk snakker om, men folk snakker ikke om, hvad roden til det var. Og mine damer og herrer, der er mange ting i dagens samfund, som vores tiltægning har den 11. september. Og... Ja, og, og, og det, er det, det er netop det, som Whistleblower TV skal være, den her ekstra dimension, det er jo netop, at når alle snakker... Om, om, om whistleblowers lige øjeblikket Så snakker de om Snowden, de snakker om Julian Assange Og de her mennesker får masser af mediedækning Og så er der altså bare En masse whistleblowers som ikke får noget mediedækning Og det er jo dem der koncentrerer sig Eller som, som åbner op for den her elefant Kan man sige 9-11 øh, de, dem, dem, dem hører man ikke noget om altså, altså, Når jeg spørger folk Nævn tre ting Som Snowden eller Assange Har afsløret så kan folk nævne noget. Jeg ved, at har været ude at sige, at han ikke vil bruge tid på 11. september, hvilket er en absurd ude i mine ører. Og du er fuldstændig ret i, at de whistleblower, der får lov at komme i medierne, får netop lov at komme i medierne. Og, og, og et til videre er der jo dagt op på, hvad der kan snakkes om. Det ser vi jo. Ja, man kan i hvert fald undre sig over, at, at Snowden heller ikke har afsløret nogle aktuelle militære operationer kører lige kørelige øjeblikket. Øh masser af operationer rundt omkring det hele, det forholder sig til ting, som man et eller andet sted godt vidste, hvis man har lyttet til Thomas Drake, eller har lyttet til andre, in the hvis man bare har kigget på The Patriot Act, øh, og ved, at de har lov til at, at gøre de her ting. Her, ikke? Altså hvis det kommer bag på folk, er, at de ruder, kan rode i ens computer, hvis det er det, de vil, og de aflytter samtaler, ikke? Mm. så har folk stået med, med halvlukkede øjne, og sovet de sidste mange år. Ja, nu så jeg lige en artikel i dag, hvor at at Apple afviser, at de med vilje har lagt et eller andet øh, en eller anden sporings, øh, ind i deres iPhones. Øh, men jeg har øh, skrevet en artikel tilbage i 2011 om, at, at det, havde de, det, det havde de sådan set gjort siden, tror det var maj 2010, havde de lagt en eller anden øh, fil ind. Øh, og de havde sporet folk i to år før det, så vi skal faktisk helt tilbage til 2008 at der var nogle, nogle, nogle softwareingeniører, der havde fundet ud af, den her fil her, den sporede folk igennem iPhones'ne. Og nu står man så og belægter det, og jeg kan påvise, at det, det har altså været fremme, og det kan andre også for den sags skyld har været det. fremme det har det. lang tid før og vi har vidst det her overvågning. Det her. Ja, det har det. Men, men nu spurgte du også, hvor bliver folk af i den her forbindelse, ja. med, med efter at den oplysning, de har fået. Og, og som trak, øh, man, man møder jo i sit nærmiljø, kan man møde øh, noget modstand omkring bare det, jeg snakke om det her? Og, og så, så, men vi oplever også at flere og flere melder sig til de tiltag der er og der er dannet en, en, en ny gruppe i, i Aarhus omkring nah, the øh, Ingen nævnt, ingen glem alle sammen dejlige mennesker øh, så, så, så det kommer jo og, og, og for nogen er bare det at møde andre mennesker der kan snakke om det her er vi bor ikke alle sammen i storebyer og det kan være svært at, at, at finde nogen bare at snakke om det her det bliver heldigvis lettere og lettere og vi så jo også, øh, at det kom nu på Radio 24 7, øh, som åbnede op, synes jeg, på, på en positiv måde. Øh, René Fredensborg har haft en et i studiet. Som laver ja, og, og Radio AK 24-7. Ja. Og jeg ved at du har også været igennem hos uh, Keith Thomas Lose et par gange og nævnt noget omkring det her. Ja, det har været på nattevagten, ja. Det har været på nattevagten. Og så sidder uh, komikerne og musikerne Jan Elhøj og Simon Julio på billedstedet. Og de havde jo inviteret Lars Vestmand, som er gammel, nej nemlig en i studiet til en snak om de her ting, hvor det viser sig, at både Elhøj og Simon Juhl er ganske godt inde i det her, og heller ikke køber den officielle forklaring omkring de her ting. Og det var rart at få en, en, en snak omkring det, uden at skulle forholde sig til fjernstyret hejer, eller eller der er stød, hvor interessant det nok kan være, så har det ikke noget med gøre. Og, og det er rart, at, at, at forskellige tingene ad, hvad de andre medier jo har haft svært ved. Øh, og de har også haft svært ved at lade, lade folk tætte ud omkring det hemmel på en fornuftig måde. Det mærkede vi her øh, for i år. Og, og, så jeg synes, det peger den, den, den rigtige var. Øh, hvis der, det vi venter på jo, det er, at der går hul på medierne. Mm. Og, og det er det, der skal til. Det er det, er det der skal til. Øh, så når folk... Øh, Føler du det, det er begyndt at høre om det og begyndt at snakke om det, så skal det nok komme altså. Ja, altså der, der, der er jeg jo meget enige. Altså, det er i hvert fald i forhold til, da vi startede, hvor det ligesom var sådan en ventil, øh, der tilbage i 2008-2009 stykker, så var det ligesom sådan en ventil, når vi mødtes, og så var der nogen, der vidste det her. Så kunne man ligesom ånde ud, man kunne snakke om, om ting, som, som man ikke blev kaldt fuldstændig tåbelig for, for, for at sige. Og nu i dag, så er der jo det meget nemmere at snakke om, der er stadig folk, der kalder ind for og psykopat og hvad der er. Men, men, øh, men der er flere af, af dem, som accepterer, at der er et eller andet galt. Ikke? Og, og det er jo rigtigt, at ja. der er kommet en egen nævne Truth Aarhus. Forhåbentlig kan der også opstå noget på, på Fyn. Nu øh, må vi se. Øh, Niels Harik kører på med, med, med sin foredrag. ringede lige til mig og sagde, at han håber på at kunne få et op den 3. februar i, i Valby eller på, på Ro. Men det er stadigvæk Øh, det, det. vi skal i hvert fald have noget at op at stå her omkring februar og måned øh, og så må man jo følge med lidt inde på Nets Heids øh, Facebook side, hvor at vi to blandt andet også administrerer og smækker de her foredrag op, så, så folk kan se øh. ja, ikke, og så øh, vil jeg da også de anbefale en ny film øh, som hedder level, The New Pearl Harbor den er urimelig lang men sagen taget i betragtning, er den så ikke urimelig langt alligevel. Den ligger i tre dele, bare hvis der var fem og timer. Den er ikke med dansk tekst, men den er meget anbefalesesværdig. Ja. Og det er Massimo Musi, Masuko øh, fra 9-11 Panel, som, som jo, 9-11 øh, er et panel af eksperter, lige nu tror jeg, de er 23, de var 24, indtil Dr. Rob Bowman øh, døde her sidste år, vildt øh, freder, kære ven. Øh, og, øh, og en masse andre eksperter, blandt andet David Chandler og Nels sidder i det her panel, og der sidder maximet så også i sin, i sin, øh, sin rolle øh, som, som filminstruktør øh, og har lavet den her film, ja, og den er super grundig. Det, det den må, vi anbefale. Det, det, den skal, den være, hvis, man, hvis man vil have et, et, et godt indblik, øh, og øh, den fortjener den opmærksomhed. Og, der døde mange tusinde mennesker i det angreb, og, og verden har ikke været den samme side, og jeg synes, at, at man bør kigge på, på den her sag, øh, især hvis man bliver opfordret til det. Fordi ja, ikke mindst har det jo været pretext til, at millioner er dræbt, hvis man tæller sammen med. Jeg ved ikke engang hvor mange der er døde i Irak, der er måske døde over en million mennesker, og, og, og, og Afghanistan og alle de steder, som efterfølgende, når man, nu skal vi kæmpe mod terror i, i Yemen og og Syrien og, og Libyen og, altså ja. det, vi har virkelig oplevet mærkelige ting efter september det har vi og, og det så lang tid før at der begyndte internettet var jo med til at åbne op omkring de her ting øh. ja det kan man jo godt sige altså, YouTube kommer i 2005 og øh, jeg kan huske jeg, jeg får min, min kanal på YouTube i 2006 øh, så, så der begynder tingene faktisk allerede har udviklet sig fra 2005, det er jo. Og hvis man skal komme tilbage til YouTube, så siger man, at der er nogen, der, der ikke tror på de ting, der er på YouTube, fordi de ligger på YouTube. Men det er jo i bund og grund bare et fildelingsområde. Kan man ikke sige det? Det er der. Altså, man kan jo se at nogle af de samme dokumentarer, du finder på DR1, eller DRK, eller hvad vi er, kan jo også findes på, på internet. Mm. Så, så og der vil jeg da sige, at, at, at det er jo. Jeg begynder mere, måske især også få at kritisk til, til de nyheder, der kommer ud af medierne. Jeg synes, Jan Woodson siger det meget godt i et interview, man kan finde med ham på, også på YouTube, hvor han siger, at hvis der er nogen, der har lavet et cover op omkring, jeg bare sige bygning 7, hvad, hvad, hvad har de så også eventuelt lavet et cover op omkring? Mm. Altså vi kan, ikke, vi kan ikke lade den her begivenhed øh, gå upagtet helt. Øh, og det er blevet lynhurtigt konsensus øh, i dagene efter, er bare stille spørgsmål til det her, hvor helt ud. Mm. Øh, og, og der har mange mennesker holdt sig. Øh, men, men, men jo, det er ved at vinde, det er ved at vinde tak ved, øh, medier, øh, de alternative medier, vil jeg sige. Ikke? Og det fodr selvfølgelig, der er blevet gjort rundt omkring. Øh, jo, det internet. må man sige, Altså der er, internet har i hvert fald spillet enormt meget. Nu, nu kan man sige, nu kører, kører der noget oplysning på Facebook meget. Øh, det er ligesom blevet det nye sted. Og det er måske også grunden til at hjælpe det team ligesom bliver hvor folk flyttede debatten over på, på, på, på Facebook, og jeg kom, jeg kom nok først med i 2012, jeg kan jeg ikke engang huske det, men jeg havde ikke tillid til det, Der det har jeg sådan set stadig ikke, jeg ser det stadig som et mega overvågning, altså dem der er bedst til at overvåge en selv, det, det er jo en selv altså. Så, så, så det er både godt og ondt. Spørgsmålet er, har man noget at frygte i forhold til den her overvågning her? Og det har vi jo ikke, sådan skulle have indtil nu. I Danmark er der i hvert fald ikke nogen, der rigtig er kommet til skade. Man kan så snakke om, om det er sket andre steder. Ja. Så der har der været nogle mystiske dødsfald i hvert fald i USA. Øh, det er ikke så meget det, vi skal ind på. Hvis vi nu kigger lidt fremad, fordi øh, vi har cirka 5 minutter tilbage, eller det har vi ikke. Vi kunne foretage så langt, så vi har løst, men hvis vi skal gøre det på en times tid, så tænker jeg, hvad, hvor ser du, hvad, hvad ser du fremtiden kan bringe inden for det her 9 -11? Nu har der været den her Rethink uh, 9 kampagnen kampagne Architects and Engineers for 9 har lavet den her store kampagne i 10-12 forskellige store byer her i Danmark der, der koordinerede uh, jeg selv uh, noget nogle plakater jeg tror 5 600 plakater vi fik lavet kørt til Aarhus, København og sådan noget op. Men, men der har jo også været i andre byer, kan du fortælle lidt om Rethink 9 kampagnen egentlig vi slutter af tænker jeg ja øh, det der er jo et behov for som, som måske har været lidt på, det er oplysning og, og, og kom ud øh, i gadebilledet og øh, det var øh, blandt andet øh, Architects and Engineers og nogle folk øh, bag noget der hedder Building What-kampagne som, som vi lavede endnu en kampagne øh, og samlede øh, midler ind til det her øh, og det blev vist til du ved vist, hvor meget det blev til 250.000 inden faktisk. Øh, det var dollars omkring yes. og, og det har resulteret i uh, i mange byer rundt omkring i USA og Canada især har der været øh, Kørt store biler rundt, og taxaer, og busser, og, og på kæmpe billboard har man set en, en kæmpe plakat. Signe uh, Rethink 9-11, og har vi hørt about buildings selv. Mm. Um, ja, på, uh, Times Square, York, på Times Square i New York blandt På Times Square i New York, Og uh, New York, der jo, var jo allerede for mange år siden, over 50% af indbyggerne, der stillede uh, spørgsmål ved det her. Det er endeligt med at sige, at jeg havde set Charlie Sheen på CNN i 2006. I dagen omkring det interview, jeg tror, det var samme dag eller dagen efter, der kunne folk ringe ind og give deres mening til kende omkring det her. Jeg mener, at det var 83 procent af sererne, som stødte op omkring, at der var der noget mærkeligt i den her sag. Så jeg vil sige, at både i USA, men også herhjemme, er der mange flere, der går rundt med en viden omkring det her, men, men som ikke bruger det til noget. Hvis nu, jamen lige præcis, som ikke bruger det til noget, så hvis man skal støtte op om en anden eller og hjælpe, og, og måske gøre et eller andet, hvad kan man gøre? Jamen altså, man kan for eksempel deltage støtte op omkring de her kampagner. Og øh, man kan udtale, hvis man er mod på det, og synes, det er en god idé, for øh, måske arrangere endda et, et fordrag med det sådan. Ellers mener jeg, at det bedste, man kan gøre, er at stille spørgsmålet, har du hørt om bygningssyn til flest mulige mennesker. Det er mere eller mindre min egen indfaldsvinkel til den her ting, fordi jeg har flere gange oplevet, hvordan at folk har kigget på det, når efterfølgende måtte revidere deres opfattelse af mange ting. Mm. Og, og derfor er den for mig en glimrende når Og der er jo efterhånden flere og flere, der har, har set øh, det her og ved det her. Og øh, man kunne, hvad man kan gøre ved det, er jo ikke andet end at skrive en Artikler, som ikke bliver trykt. Man kan en gang lykkes det at få noget øh, optaget med. Det bliver man hurtigt træt af. Man kan skrive til sine journalister, man kender, eller lytter til og opfordre til, de tager det op. Øh, og give det støtte til det, hvis man har lyst til det. Og så synes jeg også, at man kan lave sin egen DVD. Øh, jeg kender flere i, blandt i som via blot at smikke en DVD i afspillinger og kig på nogle af de her ting, er gået aktivt ind i den her sag. Ja, de her dvd'er, der kan man jo bare tage filmerne, øh, også lægge filmerne ned på sin, øh, på sin harddisk og så give dvd'en videre, ja. hvis ikke man har mulighed for at brænde en kopi af den. Altså, ja, jeg køber nok af den, så, så kostprisen på sådan for mig er, er 200 kroner stykker. Så jeg har som regel nogen i lommen øh, til, når jeg står i, i, i køen i brugsen eller i en anden lejlighed. Øh møde folk og stille spørgsmål, og bør, om de ikke skal have DVD, og fortælle dem, at det kan man sagtens kopiere videre. Så har man da gjort et eller andet. Ja. Så det der er ønskværdigt i det hvert fald, det er, at folk støtter lidt mere op, lidt mere info, tør at stå ved, at de faktisk stiller spørgsmålstegn ved det her. Ikke? Så den her tavshed bliver brudt. Kan man sige? Den her tavshed der ligger som en dyne, som selvfølgelig er ved at blive brudt, der der bliver, kan man sige, kommet revner i... Jeg ved ikke om jeg kommer revne af en dyn. <laughs> men altså, men i hvert fald der, der begynder at ske lidt, ikke? og øh, men, men man kan jo så altså ved, at, ved at hjælpe. Hvis du skal sige, hvor er næven Truth-bevægelsen om, om ja, vi kan bare sige om et års tid, eller et par år, eller hvad håber du der kommer hvorfor? Jamen det er jo, er det, det er jo, det er jo enkelt og banalt at sige, at jeg håber, at der kommer fokus omkring på det her, mm. på det her. Om der er det det. Ja, jo, altså jeg giver mig ikke af med det slags. Jeg kan ikke. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, men, men, men jeg arbejder blot for, at der bliver snakket mere om det. Og, der, og i den forbindelse, så vil jeg sige, at, at man kan godt øh, i starten afreagere lidt, om man så må sige, når man føler, at man er blevet fugget. Når mange af os føler, at vi er blevet. Jamen så begynder man at skrive i, øh, i, i, i, i tråde og blogs øh, på internettet. Og det er sjældent særligt frugtbart i min verden. Der vil jeg sige, heller. Spørg din loka lokale VVS-mand, om man nogensinde har smeltet stål med sin lejter, eller spørg sin lokale arkitekt, hvornår der er, at bygningen er faldet symmetrisk sammen i frifald afsted. Og i det hele taget kontakter folk på det personlige plan, øh, i, i nærmiljøet, hvor man nu kommer fra. Gerne professionelt tal med dem. Mange af dem ved ikke det her. Og, og hvordan skal man så kunne reagere på det? Så oplys om de her ting. Det, og det er jo min fornemmelse af, at flere og flere gør det. Grupper bliver dannet det kommer i radioen, vi mener, at vi går en lys fremtidig møde, hvor lys ved er, ikke? Nej, og man kan sige, at ja, det er på, på den nationale medie, øh, Radio 24 7, har det i hvert fald været programmer nu nævnte vi ikke aflyttet med Anders Kærhul, men der har det har jeg faktisk også været i studiet, øh, så det er i hvert fald fire programmer på, på, på Radio 24 7, der har taget den her op af forskellige, øh, jeg ved ikke, om de uddannede journalister alle sammen, det er de ikke jeg ved, det. Men, men, øh, men, Ja, vi håber på, at det sådan lidt kan bryde ud, det kan blive lidt mere mainstream, og øh, måske også lægge lidt pres på Detektor, som har, har lavet en undersøgelse af det her ting. Det ved jeg også, der er nogen andre, der gør. Jeg gjort det også selv. Og så bare prøve at sprede det her. Øh, jeg ved ikke, har du mere at, at, at ville sige, inden vi slutter af, Thomas? Øh... Æ, ikke andet end, at, at, at, at alle de andre mennesker, der har været involveret i det her, har vi med vilje ikke nemt, fordi vi er bange for, at vi er men, men der har været mange mennesker en over ud øh, udover den lille kerne, der måske har været. Så, så, så der er mange mennesker, der lige skal have en tak med på vejen En, jeg måske lige skal nævne, og, og så måske er vigtigt alligevel. Øh, fordi han glemte faktisk sidst, øh, og så sagde Nils øh, her i, i sidste uge, og så sagde han til mig, øh, fordi sidst der fortalte jeg, at Kevin Ryan jo havde kontaktet Nils Hyde, og så var han blevet dommer på, på, på Kevin Ryans rapport omkring dampe, der kom op fra Ground Zero. Og derved blev han involveret. Men det, det var faktisk sådan, at der var en, en, en øh, oversætter her i Danmark, der hedder Gavin Weekly, som spurgte Niels. Niels skrev en kronik til Information og spurgte Niels om, om han måtte oversætte den her kronik. Kronikken, øh, da den så var oversat, endte så øh, på Alan Millers øh, øh, Patriots Question 911, 11 tror jeg, er, ja. Eller også var det en 11 blogger, nej, ja, nej, nej, Patriots derfra, Question er, derfra, -11. Ja, derfra, lige præcis. Okay. Og på pages Question 9 11 øhm, fik Kevin så læste og bad så, fordi det er noget man skal indstille nogen der kan blive udvalgt til dommer øh, og, og han indstillede så øh, Nils Heick blandt dem han kunne indstille Kevin Ryan til det til, det her, til at være peer reviewed dommer på hans rapport og det var sådan Nils blev involveret øh, så den fik vi i hvert fald lige på plads så der ikke var nogen misforståelser der og ja så har vi jo netop ikke nævnt en masse, fordi der har været rigtig mange indover. Øh. Så skal vi sige øh, slut for denne her gang, og så bare tak til alle dem, der har været med indover, og tak til dem, der vil være der i fremtiden. Lige præcis, det synes jeg. Ja. Og øh, tak fordi du gør at snakke med mig her en times tid. Øh, det kan være, at vi snakker sammen igen på et tidspunkt. Men øh, det er i hvert fald slut her for Whistleblower TV's podcast nummer 7. Øh, jeg håber, du er hygget dig, og... Øh, så håber jeg, at I vil lytte med den næste gang, når der kommer en ny podcast. Tak for jer.